Klockan är fem, Ekonyheter. Nej, ska jag bara, det här är KK Sports podcast. KK Sports podcast är här för sjätte gången och vi har bytt intro till en lite mer Rosa Panternaktig jazzslinga som Ja, vi tycker den funkar rätt bra. Uh, Jim, du är här i den här veckan också. Ja, Jim. Hur, hur har helgen varit? Du har varit på kryssning. Ja, det har varit slitet utan, för, utan att gå in på det allt för noggrant. Så sitter man här på måndag är lite lite trött. Va? Men, men nu tror ju folk att vi gillar jazz mer än låtligt mycket. Och det gör vi väl lite grann. Men det är framförallt, vi har ju tagit bort alla låtar. Vi, vi har en ambition att ta bort alla låtar just för att vi ska kunna lägga upp det här på iTunes utan att få våra stända. Ja, och för att äh, avsnitten blev lite för långa. De börjar <kör> röra sig upp mot 40-45. Vi så det är lite ego trippad av oss, istället, istället för att kapa av snacket så vill du att kapa av musiken istället. Ja, så gömmer vi oss bakom någon, någon form av iTunes-skuld här. Men eh, podcasten ska upp där, så ni kan väl kika in där på någon vänster och se om den har kommit upp sen. Ja. Med oss har vi som vanligt Sveriges John Melendes med Hammarby kaffekoppen i högsta hugg. Daniel Alfredsson, välkommen hit. Tack så mycket. Björn heter jag förresten, det vet ni vid det här laget. Och... Idag har vi återigen en gäst här, eh, det är en av våra absoluta favoritfotbollsspelare, både regionalt och eh, Internationellt lokalt. va? Ja, mm. framförallt eh, lokalt, det vill säga Köping Köpings number 9, Simon Degefelt, välkommen hit Tackar, tackar Ja, vi är igång, nu kör vi Yes, jass, yes, jingle nummer två uppspelad från eh, John Melendez, Daniel Arfessons eh, MacBook Pro. Björn, eftersom som sagt jag är lite småsliten idag så kör gärna igång den här intros så sitter jag och väntar in den här matkoman som kommer ifrån den här Chicken McNuggets, som Vi har gjort som en tradition att vi käkar innan, så att medan jag liksom pegnar på mig här så ja, kör jag. Du är inte ensam om man sliten, själv och har nyss eh, varit nere på, på fält och gjort ett dubbelpass, va så att, eh... Vi är lite slitna men det får man vara ibland. Fältet, det, alltså det gröna fältet. Eh, Ja, det är Krillan och sen var, var mitt 97-lag ute och sprang i Nibbleskogarna där. Så var du med upp dig själv? Eller? Nej, jag var med och agerade slavdrivare. Okay. på att, cykel eller? Nej, jag, jag körde till fots okay, okay. Kan inte vara. fundera på att ta bilen <laughs> Okej. Okay. Eh, jo, vi, vi börjar med att nämna lite kort här att Degan är en av våra favoritspelare, framförallt lokalt då. Ja, det är sjukt kul att, att Degan har valt att, att komma hit ikväll. Det känns ju mycket, mycket bra. Ja. Vi har kommit hit på kort varsel också. Ja, precis. Berätta lite varför. Ja, vi skulle egentligen ha Kristoffer Nilsson här. En av de mest framgångsrika dubbelidrottarna i, i, i regionen. Men sent återbud från honom. Oklart om det även där beror på eh, trötthet efter kvällens kryssning. Eller bara, Nå, vad har vi måndag kväll? Vi har inte så mycket intressant på tv heller. Nej, så jag verkligen. tror Nilsson kör väl 22-nyheterna av sporten på fyran just nu. Men han har lovat att han ställer upp nästa program. Ja, i alla fall. Eh, vi kör en liten kort lista bara. Jimmy, mm. eh, om du får lista dina favoritspelare med, med motivering. Eh, mina favoritfotbollspelare? Ja, exakt. Eh, internationellt eller lokalt? Eller... Mm. Blandar vi inte. <laughs> Fan får jag den här först för, inom att tänka ut någonting. Men om vi ska gå på topp tre då. Eh, alltså Etta Roberto Baggio utan alltså, med motivering den gudomliga hästsvansen. Han var ju briljant alltså, på många sätt. Det har, jag ser att ni nickar medhållande så här. Eh, två måste man alltså jag Henke Larsson. <laughs> alltså Grym Gjort, givet en mycket glädje framför landslagsteven Tre Tredje vet det, Framförallt tusan. i mästerskapen. Ja, mer sällan i, i kval men Ja, nej, men då var jag inte med. Nej, Han ville bara vara med när det var mästerskap. Ska vi ta någon tre? så... Jag blir som sagt oh, jävligt ofta nostalgisk. Så att... Ska man damma av någon? Jag ber dem att återkomma med tredje namn alldeles strax här. Ja, eh, jag kan väl köra min, min topp då. Messi, eh... Messi, Messi. <laughs> nej, jag kör faktiskt den stora gudfaden på första plats. Även om jag har aldrig sett den på annat än Youtube-klipp. Eh, Johan Cruyff där. Som ligger bakom hela Barca-filosofin och totalfotbollen. Skorstenen från Red Light D. <laughs> ja, något i den stilen. Eh, jag kommer också bara på två Nu har jag sett den här förträffliga dokumentären The Two Escobars Som handlar om Pablo, drogkungen Och Andres, fotbollsspelaren Och eh, snubben växte Han, han eh, nådde högre än Xavier Sanetti status efter den dokumentären Så han får nog han får fan komma tvåa nu Men det, det är bara för att jag sett han nyligen Får ju någon lokal snubbe här på tredje plats ja, Det här är internationella listan Ja, Okej, okay, okay, men det här är internationella okay, sen, eh, ja, sen har vi Batistota på tredje plats mm, Målkungen bra. från Fiorentina som dominerade i luftrummet och eh, var viola troget. Ett bra tag i alla fall på 90-talet. Mm, jag har mitt tredje namn här nu. Den gamle Ronaldo. Alltså jag kom, VM 98. Vilken stämning det var. Vilken spänning det var i luften när... Eh, nu snodde för... du i min blad. Du får järna Men alltså, det är svårt att förklara men det var någon form av sån här... Det låg i luften om hur stor vilka förväntningar han hade på sig. Gör en halv skit i match mot Skottland i första Sheshare Sampai och ni går in den maxen i den Det i Premier tror jag det. <laughs> ja, kanske han gör det ja, men det gör, ja, alltså. gör det Tack Helt rätt. Och då tänker alla vad fan den här snubben han är inte ens bra. Sen sen i andra då så öser han resten av turneringen då. Så, nej, men det, för att sammanfatta Roberto Baggio etta Eh, Ronaldo trea och Henke Larsson är ja. eh, Degen, du som en stor Liverpool-supporter Kommer det några Reds in på din topp Ja, Jag faktiskt Ett i alla fall kan jag säga sidan i Zidane Michael Owen måste ju vara med på sån här lista Degen. Ja men jag tappar lite förtroende för Owen Det var väl lite därför jag började hålla på Liverpool att Michael Owen var som han var Ung och jäkligt bra Bra anfallare liksom. mm. Snabb i djupet Ja, riktigt bra. 98, kommer man ihåg han så bra nu. Mm. Exemplariska snygga mål mot Argentina då. Ja, nästan turneringens mål där, 98. Men det var det. Ja, jag tror ja. det. Helt klart. Mm. Patrick Kluivert hade bra spänst i... <laughs> Någon nick där riktigt också. riktigt snygg nick. Ja. Ja. <laughs> Fint, snygg ja. timeout. Liksom. Två trean då, det är Ja, vad har vi då? Du snodde i min där blad. Ronaldo, den gamla. Rätt baktung Ronaldo idag. <laughs> Grym, en mot den. Man har ju sett alla klipp på Youtube och mm. han, Ja, det är, han är rätt svår att plocka tror jag. Han nej, han ligger högt på, på min lista i alla fall. Trea. Svårt med nu när vi kommer ett in på det. Mm. Det, ja, exakt, det, det, det känns, det här, känns det är som att det en sån som in. Steven Gerrard borde, borde kunna jo, leta sig. Ja, det är klart han finns där ja. jo men han kan han kan väl nästan säga alltså. så lyftet som har avgjort så många matcher och han är red, var han första 1 mot Milan då. Det är den största matchen man mm, har sett. Mm. Vändningen där då. När han sätter huvudet. 1-3 där tror jag det ja. Ja, jag... Något, något av de där tre vändningsmålen. ser gör ju 1-3 också. Xabi är... Alonso, en straffretur va? Det ja. är rätt ute. Det tror jag. Så var det var Gerard som reducerade först. Ja, jag tror det. Sen var det ja, en straff också. Precis. Nej, så han ligger nog trea på den listan kan jag säga. Det är, det är så, det är, man har ju så många bubblor ja, alltså. det är Michael Owen, <coughs> Kennedy Bakirisoglu finns det många som helst Dåligt inplanerat Nästan. Ja, det, ja, det blev en där, väldigt, <laughs> väldigt spontan listan. Lite trött i, i Björn, Björn redovisar väl listorna i sin helhet på blogg också, va? Uh, det, ja, det kan, kan jag väl göra, kanske. Ja, det är ett lufte här. Ja, visst. Ja. Det är ett luft. om ett ja, hot. Du Romario 94 också. <laughs> <laughs> Världens värstaste torsdag. <laughs> Ju ja. mer, Salvatore Scilacci 90 också. Bosse Hansson har inte sämre koll på 94, <laughs> då... Nej, det var mm. grymt. Men Sverige var ju bra också. Så. Roger Milla bubblar också. <laughs> ja, Milla. Sådär kul att Milla dyker upp i. i... <laughs> Antonin åt planen med en minut, en minut en 20 sekunder när han gör mål. Så. Ja, Milla dyker ju för upp i sommarens eh, reklamkampla... reklamkampanj för Coca-Cola. länge och 6 i den matchen. Är det 5? 5, ja. ja Sen eh, straff mot Sverige. Uh -huh. Det gäller att ju Ja, eh, vi passar bollen över till eh, vår sidekick Danne. Har du någon fundera fram och lista på det? Ja, jag har en klar i huvudet för jämna. Det är ett, Charlie Davis, två, Silman Sleiman. Det var jag som tog skinn. Sileman Sleiman, nummer två, och nummer tre. Johan Fimpen Andersson. Viktig person. Han, han går in på min lista. Ja, Fimpen var alltså en. Eh... En filmkaraktär från en 70-tals Det är ett barn som spelar i Hammarby och i svenska landslag och dominerar fullständigt. Ganska kul att Ralf Edström och kompani ställer upp på den här filmen och är med och spelar sig själva. Sen är det även Magnus stam med Magnan. Ganska stor roll. Spelar Fan, ja, det här, här den där läcker, har missat total, total, totalt totalt förbi. Nu hör mig bästa filmen i svensk filmhistorie? Den heter 15 bara Fimpen. eller? Ja. Låt som någon form av Undrar um... ni mena Toppen där när ni nämnde Magnus Ehrenstam. <laughs> han är med där också. Där är ja där han var sen. Ja, Hajen också kanske. Han som blev uppsökad kö tidigt där på. Ja. <laughs> nej, nej, nej. jag kan nog komma på ja. eh, Om vi kommer hem på vårt lokala plan här och försöker, försöker oss på... Vi inte göra en topp tre-lista, men vad nämner lokala. spelare som, som har passerat våra planer och som har varit sevärda mm. på sätt och vis? Alltså, ja. Ska man tala om domi domination så är det ju Sebastian Zalanto i en träningsmatch mot himmet där Uh, yeah, yeah. Närmast till hans uh. att plocka fram jag, jag representerade Forsby I den matchen ja. Alltså, det var. Jag ska inte säga magiskt Men det var sjukt coolt att se Hur, hur mycket han domineras alltså, det, det var ju ändå två division sju lag Som spelade om inte Ja, inte stämmer bra. Så kommer han in där med division två tempo Långt hår och mössa Ser ut som en slattan uppenbarelse liksom. mm. Sen går den här som jag tycker är stora Forsby profilen Anders Nilsson vid sidlinjen <laughs> äh, Nickar en topp på Facebook Du vet som jag menar uh. det Ja. Nej, men han, han är ju någon form av eh, eh, liksom forsby på Stefan Söderberg. Han är mannen med hatten i AIK som liksom värvade ihop ett guldlag i 98. Eh, han går vid sidan och, och jag hör, som inte inte spelar då, att han bara kan han vara med nu? Kan vi kanske gå upp ett par liksom, Man känner det här, eh, ah, det är verkligen lokal dominans mm. i min Men han min han på att eh, Forsby är bättre mm. ungdomar än... Bromma pojkar, eller Bette talare? Nej, det tror jag inte. Han, han har blivit det är någon snubben som har blivit felciterad i, <laughs> vi va i vardagligt. Vi om han sa det, eller? Det... liksom, i Bromma ja, jag, jag, Nej, jag tror inte han är så, han är inte så mycket ute och cyklar. Han har blivit väldigt felciterad med, med anledning av de här visionerna han hade för, ja, för, för forskarna va? När man involverade involverad ett par år sedan. Han här sitter vi i det gamla, tre mot dem. Du är ju KFF-produkt här och är jävla i vår bok. Och tre Forsbyter, det. det känns det. Ja det känns bra mm. ja, men sen även om man ska nämna Kevin Neves, Alltså nu på senare år sen, Tycker jag, om man går tillbaka när KFS spelade i trean Och mötte Schinsper och sådär så, Micke Värn Eller Mikael Jonsson senare värn tror jag Jävligt ja. stark snubbe på topp där Det är svårt att ta bollen av han Ja, han är fysiskt stark. Det är inte riktigt ånglog tror jag. Mm. Mm. Ja, jag tror han lade ner karriären för att börja tillverka utedass här för mig också. Med någon firma. Jag, jag, jag ska inte svära på det men jag för mig att det var något i den stilen. Okay. Stark, ja. Nu kommer man väl få en massa arga mig här om man har fel. Men, men jag har faktiskt ja. för... Eller kanske ett, ett, ett rabatterat utedass. <laughs> ja, det är fullt möjligt. Era lokala lirare då? Det du ändå spelat med ett par av de stora namnen. Ja... Det är svårt, du, du går rätt på med det. <laughs> naturligtvis. En stund, men... ja, okej, då De jag har spelat mig. med mig. Eller bara sådana ja, men... profiler. Liksom som... Rent överlag, vilka, vilka känner du lite extra för? Det, det är, det är, jag är svårt att säga. men När man var yngre då var det väl Micke Jonsson, var ju en profil, var i KFF. Och Berit mm. och gjorde mm, mycket fan. mål. Mm. Sen då, ja... Ja det är svårt att säga Är det Brink mm. ja han är idag men KFF. han är ju han ligger kvar i kvart i fortsätter fortsätter skottfinta och alltså det är lite coolt när man tänker gameballen. på idag nu har vi Emir Bayrami i i Tvente. vi har Stenman som nyss har bytt till klubb till klubbryge vi har Daniel Diego Gustafsson ändå i Aik men då liksom var det så här, fan var coolt Spanglarna har gått i spårvägen liksom det var ju mm. Magnus Andersson och även Erne Brinkt. Han gick också där någonstans. Ja, jag jag vände om man trappade ner sen. Man, ja. man var Nej men alltså i, på i den FF. tiden det var det, var det. ju... Dall -Lid, var inte han i spårvägen också? Var det hans brors, Dallas brorsa eller? Det var jag det Dallas det som var? Fan, men det jag menar alltså att nu har vi, nu har vi lokala lirare ja. högt upp. Men då var det liksom spårvägens FF ja. vid Norrätten eller något sånt där. Nu är det inte lika coolt med Sebe Zalanto i syrianska. Det... Nej, exakt. Sen men, hade det varit det, tio det, år sedan hade det varit jävligt högt i kurs. Och det tog ju ett när vi tog klivet med. Mm. Från alltså, det var ju topp. Jag var inte med någonting i trean. Eller jo, det var ju det år jag kom. Mm, mm. Så vi gick ju upp samma år då, det år jag kom. Men de hade ju jävligt tufft på i alltså, mm. Torska på målsnöre. Varje år då var det väl i kvalet, va? Ja, det var det, alltså, det... Man slog ju, gick ju ihop. 1990 där, den klassiska fusionen mellan Kies och, och Forsby. Men det tog 20 år innan man tog livet upp från. Ja. Till division två Jag tror det. Ja, stämmer bra. Eh, om man ska gå in på lokala lider som är aktiva idag så, så är det. Ju, det är nästan svårt att peka ut några favoriter. Man, man känner de flesta och bevakar de flesta och så här. Men eh, jag vill ändå slå ett slag för Henke Gurra som jag tycker är ganska underskattad. Jag vet inte många som håller med mig här, men jag tycker han är. Han, han har gått framåt. Uh, han var jävligt bra i träningsmatchen. Nu det här framåt. säger du bara för att få spela tennis med <här> Det är ju möjligt. <här> Nej då, men, <här> men han. Han, han, han <här> vill alltid lira på fötter. Uh, bra spelförståelse. Hittar han lite luckor som inte direkt finns på ritblocket. Som, liksom, som ibland uppstår. När motståndarlaget ändrar taktiskt i matchen. Han hittar en bra lucka mot oss. Där han var jävligt farlig. Så, att, så det tycker jag är en underskattad lira i alla fall. Och för att han är en trogen KK sportläsare som. Nej, det, det, det han, skulle kunna, han skulle kunna bli bättre om han bara satsar lite mer tror jag. Ja, han lirar i eller, lirar band i Köpings IS på vintern. Så att, det, det, det är det också finns, en dubbelidrata. Det, det finns nog också där, men han vet inte mycket om vill heller. Han sitter mycket i skallen. Ja, här, vi släpper favoriter och slänger på lite jazz. Ja, då är vi tillbaka i ert medvetande med Jimmy Blad, Björn Blomgren, Köpingsägen Jon Meländes, Daniel Alfredsson och vår gäst den här veckan, Simon Degefelt som har haft ett tufft andra halva av 2010 och en tuff 2011 hittills, Deegan. Ja, det kan vi säga. På grund av en skada. Vad var det som hände och vad var det du gjorde illa dig? Alltså? Det var ju, jag var ju här från KF1 säga då. Lite frisboxen, Benny Arlin plockar bort mig. Mm. Men Benny är ingen favorit på KK Sport kan vi säga. Nej, jag tror han är med i våran Facebookgrupp. Och är in och läser. Så att... mm. Jag tycker inte man ska såga en helt. Nej. nej. nej Men han, så, de gamla jag är det kan vara hans frysbox. Då kan vi berätta lite om skadan. då. Mm. Det var ju Sala borta. 80e minuten tror jag. Det var rätt lite kvar. <clears throat> jag försöker förtryka det Det stod 0-0 gjorde mm. du. Mm. Sen var det någon chansboll mot målvakten och. Skulle hoppa över. fastna i målvakten. Eh, och landa olyckligt. av typ. jag vet inte, Landa snett på något sätt. Och sen ben rök liksom. Man har ju försökt det där med lite. Det, man har kommit ihåg exakt allting. Men det man hört var ju. Något, något slags av. Att jag kommer i kläm liksom på något. Men ja benen gick på två ställen. Och benbrott då. Och sen vägen... alltså, Du bröt benet helt enkelt. Ja precis. Det har ju sett lite, både i Premier League och Ben Arfa. Och det är ju lite rätt så mycket att Jag tror det är så lätt att bryta om man har lite otur. Då. Mm. Men såklart jävligt tungt kan man mm. säga. Det var väl tungt med tungt år också. Så mm. Det var på, inte ditt år. Nej, kom, allt skit kom på samma gång kan man säga. Och det var ju precis... Benny hade ju fått sparken va? Eh, ja man hade min, precis tagit utlåning alltså. till Kungsör ja. Så du spela två tre matcher, det var inte klart, med mm. det heller så jag skulle tillbaka till KFF. Mm. Jag hade inte lämna helt så men det var ju med för att få speltid. Kungsör eh, ja men de de på att de ville ha över mig också då. Så mm. då kändes det det här kändes rätt då i alla fall. Kanske få lite ja, lite självbetona mm. sätta dit någon kasse. Vilket du ändå gjorde i KBK Trojaner. Ja, han gör det mm. första matchen då. Men hur var alltså, jag som var svårt att relatera till sådana här abrupta, man har ju känt av lite inom situationstecken, inom situationstecken naturligtvis, eh, förslitningsskador, som benhinninflammation och sådana här sig grejer. Men hur hanterar man eh, liksom en sån här smäll rent mentalt? Rehab liksom. Så. Ja men rent mentalt liksom. Ja det är klart det sitter i huvud. man var ju bra nere efter när man låg. gick på kryckor i tio veckor och så vidare Nej, det, det var jävligt tungt. Man visste inte hur fan ska det här gå. Titta hem till gården och glamour på dagen, eller? Ja, blev jävligt mycket i soffa. Uh. Men som jag hade en så hård sjukhund. Eller jag har en idag som ligger på mig rätt mycket. Men... Namn du gärna den? Mikael Weissig. Oh, okay. Han är tysk snubbe uh. som bor... Ja, inte fan, han bor... <laughs> han jobbar i Köping i alla fall. Och, nej, men... Han är helt okej, okay, liksom. Men ja, det, som sagt den, den resan är ju rätt så tung När man ligger, på, ligger i sjukstugan Det är inte roligt och Man vet inte riktigt hur man ska gå tillväga eller Hur man ska tackla den situationen Man sitter i då. Mycket, Hur ska hur, hur skallen mår ja, Du kan inte gå ut och springa av dig direkt Nej det gick ju ja. precis Det var ju bara vila och låta, låta, låta det läka Men det är klart man har tappat mycket Det är ju mycket balans och allting Som ska sitta på plats hur har du gått i när har det blivit lite bättre med själva rehabben? Jag har kört lite med Sture Kaut och han fridos då. Legendarisk demontränare i trakten. Ja, oh, han kör jävligt hårt då. Så jag har varit med där lite liksom. vi Mycket egen träning, så är det. varit på slåspraktiken och kört mycket. Men ja, man vill, man vill ju komma tillbaka så fort som möjligt. Men det gäller att lyssna på kroppen också. Tror du du kommer tillbaka liksom i minst lika bra som du var? Ja det kan nog dröja, jag tror det kan dröja ändå ett något år Men hur är motivationen då? Känner att han nu är ut och... <laughs> Ja det är lite upp och ner faktiskt ja. Men det är klart man är jävligt sugen nu att komma, komma igång Det är snart premiär också Men <clears throat> det känns lite tungt nu i alla fall Men det är lite upp och ner Det känns bra ibland Och ibland har jag jävligt ont då. Ja det är lite upp och ner då. Hur långt tar du kvar till, en, till att kunna spela 90 minuter? Till, till att vara fullt frisk? Ja, jag känns blir, det är lite svårt att sätta fingret på det Ja men vi jag snackar med skolan också. Är jag tillbaka till hösten så är det så annat att det är, är äkligt bra. Men ja, jag ska försöka jag försöka ligga på så mycket som möjligt och träna på. För att bli så bra som möjligt igen. För mm. benen, jag tror inte benen går, bra. jag blir nog starkare i själva skelettet. Det gäller att bygga runt om också. Mm. Mm. Alla små muskler och nerver och som sitter. Ja, så det blir det här årets projekt, eller vad man ska säga. Ja, det, ja, ja, det kan man bara säga. Ta sig men du sa innan i bilen på väg hit, nu så att i driven på Donken, att du har mer, lite lagledare <laughs> mer i år. Ja, men jag vill ju ändå inte, släppa det ju Om det inte funkar så är jag gärna med här i bakgrunden. Mm. Oh, ja. Men det är klart att man vill ju spela. Ja, ju här, du, stå på sidan och kolla när gubbarna lirar, då det finns ingen mer sug då. Är det någon som har imponerat extra mycket på dig i år under... Jag har inte haft så jättebra koll så där ändå, men eh, ja, det, är rätt ung, det är ett riktigt rätt ungt lag, det måste man ju säga. Jag tror det är yngsta lag i det. Ja, det, det är jag, väl nästan. 87-er som helst, förutom, jag vet inte om man har signat på nu, Mattias Sundberg från Skinsberg från som är i 30-årsåldern. Men utöver honom så är, är det 24-åringar blir det nu Ja, eh, Jag har inte så bra mest, koll på jag att... vet inte hur bra, jag kan inte sätta fingret på hur bra han är eller liksom så. Men så det, Men det är det ett väldigt dunkt gäng ändå i alla fall. Hyfsat rutinerat gäng ändå för vi mm. de flesta är lira i från liksom två. Fast vi är unga så har jag många varit med längre då. Så jag tror inte helt man kan inte stilla sig blind på att vi är att Bollers grupp eller liksom på så. Och det som har varit full i nu hela vintern och, och våren här, att eh, man saknar målvakter. Nu verkar det bli klart med någon, med någon afrikansk målvakt. Ja, jag tror det ska vara en serie Leonier med libyskt ursprung eh, via agenten Patrick Mörk. Det, det kommer stå i Bärslagsbladet eh, under tisdagen så att eh, de flesta har väl redan läst om det här när... Eh, när ni lyssnar på podcasten. Eller ja, rätt att, intressant, så att säga. Ett, ett, ett liksom etnisk uppsättning med en Sierra ja. och en Libyer. Ja, ja, jag vet inte, Han kanske bor där och är Libyer. Jag har mm. ja, väldigt li, lite information om den här mm. nya målvakten. Här, hade jag bott i Libyen idag så hade jag försökt ta mig därifrån så svårt som möjligt. Ja. Det haglar vi bomber där. Eller? Ja, det ja. sägs väl så. Danne, du har koll på sånt här. Jag har inte så bra koll. Nej, du rövar våran sladjan och får fläcka direkt. Ja. Ja. Nej, det har de svart Men Gad Gaddafi är väl ute och skjuter lite grann. Det är, styrke, det är ganska mycket herr. Ja. Det, ja. det smäller. Mm. Jag, kan, jag kan inte säga vem det är riktigt eller hur bra när För jag har inte sett dem alls. Och det, det stod ju ingen namn i dagens nätartikel heller. så att, ja, det, det kommer nog visa sig inom det in ett, ett par dagar. Mm. Så det blir spännande att se. Annars tror jag att... Eh, nej, det var ingen förresten som köra på. Okej. Okay. Eh, ja, vi, om vi går vidare med, med vår gäst här idag, Degan. Så, du har inte haft, utöver skadan så har du haft ett par tunga år. Eh, vi är inne på sådana här värvningar från eh, via agenten Patrik Mörk. Exotiska värvningar. Ja, framförallt från Afrika. Mm. Även Kevin Neves från Trinidad och Tobago. Eh, efter att du vann interna skitteligan i trean året Nike gick upp. Det var alltså 08. Ja. Så eh, först fick du stå tillbaka lite när Tony, Tony Andersson som att tränare då gick eh, ner på en 4-5-1-uppställning. Det mm. blev lite bänken. Sen kom Kevin Neves på topp. Och efter det har, har de avlöst varandra. Valerie, Kåka, Tete Bangura. Så att det har varit, du har fått stå tillbaka lite grann för de här värvningarna. Ja, det kan man säga. Ja. Eh, hur ser du på det? Ja, det är klart det är tufft då. inte få Man vill ju lira och det man har haft bra man har ju varit rätt så bra också Men sen när vi gick i Division 2 också Då ville väl Tony säkra lite Ja, feg, fega Kanske är lite tufft att säga Men ja, det är svårt att säga Men jag, jag, jag, kan, jag kan ju spela på en kant också Men det är väl ingen, det är inte det bästa men... men ja Det är skitsvårt att säga det är, han, det är ju tränare som bestämmer också Men det är klart det är tungt Man hade ju bra självförtroende när man var ligan Och det rullar ju på så och framförallt du var med och delade interna skytteliga segern första året i tvåan med Kevin Nivs också trots väldigt begränsad speltid så att Ja, det stämmer. Och kom ju in. Satt några några nickar på någon hörna alltså. Men det är klart man, man måste ju visa när man kommer in med man det handlar ju om att visa liksom att man ska lira också då, så. Man, jag vet inte, det är alltid laget, det är ju alltid laget lag först ändå men får man får så måste man ju ta den så det, Ja, det är det är svårt faktiskt att säga så här, titta fingret på så. Nu är KFF bara nere i, i tren igen efter att ha varit uppe i tvåan och, och känt på det. Hur tror du, alltså varför, det gick ju hyfsat bra den första smekmånaden där. Första säsongen. Och sen förra året gick det inte alls. Och jag sa ju det innan här att jag, jag sa att Benny kanske inte gjorde det bästa ifrån sig. Men det var ju just om man går på resultaten där. Det var ju bättre när, ja, när Bellman äh, tog över. Statistik. Det, det, kan, det ljuger ju aldrig. Nej, precis. Eh, Harlin fick eh, 14 matcher, tog 13 poäng. Bellman tog lika många poäng. Mikael Milovanovic alltså, som mm. tränare på 8 mm. matcher. Mm. Visserligen hade han Bangura och eh, Boscail mm. och nyförvärven under sommaren att tillgå hela... Hela vägen där på hösten Men eh, statistiken ljuger ju inte Det är en Nej. markant skillnad vi ser Jag tror, jag tror det var tufft med vi att tappa Johannes också Han var ju stor del av Våra, då våra vinster i trean då. Han var ju bland de bästa spelarna Helt klart alltså. mm. Det är inte så konstigt att han blev värvat i slut Nej. Jag tror det också men det är så, Nya tränare det är alltid svårt också Ingen hade koll på Arlin heller han... Ingen visste ju någonting och... Nej jag vet inte Det, det är svårt det skar sig lite grann där. Och man han mm. fick gå efter, ja, efter lite mer än halva säsongen. Men där var det inte... Det, det känns som att... Det, det, det, hade, från, varit, ja, det hade varit, ja. varit rätt på Bellman från början. Det var det vi ville. Så det var ju ingen snack. Men känns, kan det kan inte det känns lite så här också att om man vände på det... Först hade man Tony som stod och gapade och skrek då, återigen inom situation, situationstecken och liksom tog jävligt mycket plats i ett par år. Eh, blev nästan någon form av större än laget där Med blogg och, och grejer eh, Som du säger de här, Nu tar vi in någon lite mer tyst låten från Västerås Och se vad han kan hitta på Eller vad tror ni där Ja jag vet inte med, om de skulle förlänga med toner. Heller Jag vet inte vad man har koll på där Men Jag vet det känns som Det, det var mer en nödlösning att mm. vi, De sökte ju tränare på tränare mm. Till slut blev det ju Herrlin Och det kan väl bara ordföranden De styrkar för Tony han blev väl liksom till, som typ man manpower headhuntad till Sandviken eller något sånt där björn han tror. Nej det var alltså det, det har jag eh, fått berättat för mig att det är ett litet krydd. Det, det finns någon eh, snubbe i Sandvikens styrelse som är eh, med eller något sånt där företag. Mm. Och eh, Tony fick göra någon form av personlighetstest som profis hade tagit fram eller någonting. Var det inte för ett antal tusen sökande? Eh, nej, men det var ju att de, de hade just eh, frågat Tony om det här jobbet så fick han, han bara göra testet som de skulle kont kontrollchecka så att... Eh... Allt stod rätt till. Ja, exakt. Eh, och, eh, och det man har hört om det här testet det är väl att eh, är man normal så, så är det inga problem. <laughs> okay. det, det krävs att det är alldeles extra för att man ska misslyckas. <laughs> okay. har, jag, har jag för mig. Aha. Så att, det var väl mer en, en marknadsföra företaget-grej mm. som jag har förstått det. Utan mm. Sandviken, de headhuntar Tony. Ett Sandviken mm. som nu verkar vara på gång efter att ha en ganska, ganska tufft fjolår va? Nej men de kom väl, det, det, det var väl hugg uh, hug ja, sex de hela tvåan. Långt, de, de, de har väl ambitionen att gå uppåt men uh, mm. Tony skrev ett tvåårskontrakt så det är väl den här säsongen han ska göra det i Sandviken. Mm. Och, uh, Igår kom, i skrivande stund var det väl de var nära att piska VSK på fingrarna i Svenska Kuppen? Ja de hade två 2, 2 kvittera i, i slutminuterna där men VSK avgjorde Långt in på stopptiden. Mm. Så det är väl en meriterande förlust ändå. Det tycker jag är lite, lite, lite synd för om man ser Västmanlandsfotbollen. För att VSK gick vi fram som en, som en ångvält under fjolårssäsongen. Och har väl på papperet inte blivit så mycket sämre. Nej det tror inte jag heller. Men de har lite skadeproblem och sånt har mm. man läst om. Men nu, nu verkar det ordna upp sig. Sen har man värvat två nya brassar också. Så att mm. VSK som jag pratade om tidigare i den här podcasten... Mm. Eh, och, brall... rätt, tycker jag. Ja. och mm. som vi var inne på Anders Karlsson ganska mycket då Det är hans företag Kentara som ligger bakom De här inlåningarna av brassarna mm. Som i princip spelar gratis för vi Och ganska kul att flika in med det jas Jan och vi kommer fram till Nästa lilla segment i den här podcasten Degan, du har ju lirat med Ganska många importer Inom citationstecken. Eller rättare sagt har ganska många importer värvats in på just din plats. Bekostnad helt enkelt. Ja, på din bekostnad har de tagit sitt Och eh, vissa har gjort det riktigt bra. Och andra har gjort det mindre bra. Och sen är det väl någon som har gjort det inte alls. Eh, om, om du skulle få berätta lite om dem. Och eh, sen ranka dem på, på en femgradig skala. Hur många kon får de? Ja, jag ska inte säga ja, för lack för att de... Nej, i... absolut inte. Men, men, precis. men du, men du om någon borde ha koll på, på hur bra de har varit när de har just tagit din plats och spelat i din position och så vidare. Så vi börjar med Kevin Nivs helt enkelt. Mm. Ja, det, då, jag, då kan jag säga att eh, han är topp ett på min, på min lista då, som ni sa. Eh, ja, för han, jag spelar lite ihop med han och han, var ju, han kunde ju göra de oväntade sakerna då. Han var ju, så var ju med boll. Och en uh, ja, liten Dwight York och Pia. Och så då. Mm. Mm. Uh, så so, han, han hade visat, det vet ju de bästa med som har som var på Ipa, att Han var ju magisk. Och sen... Um, tätter och Bangor. Och hur många av ja, på en femgrad skada många... ger du Kevin då? Och K som i kokosport. Ja, ja, man Kevon. skulle nästan säga fyra och en halv. man var ju, gick ju skadad också. Han gick ju sönder. Mm. Han hade problem med baksidan. Så jag tror han skulle mm. kunna vara på en femma om han var bara fräsch då. Mm. Men han var ju... Jo, oh, han är nog bland de bästa värvningarna i KFFs historia. Det tror jag. fyra 4,5 till Kevon News alltså. Ja. Kevon finns ju för på en Youtube-klipp där han gör en jävla massa överstegsfinter och sätter den i bortre burgaven på Youtube. Vad IP. gör Kevon idag? Eh, jag tror han lirar i, i den inhemska ligan hemma i Trinidad. Vilket nedköp eller? Men ja, jag vet inte. Jag hörde snart om att han skulle in i armén med Trinidad och vavel. Men jag vet inte om det, om det kan stämma ja. Osäkra källor. <laughs> ja, han låter... Det vet vi ingenting om helt enkelt nej, Om man nej. vet någonting om det så. Ja men jag, jag får kolla det med Mickey Gustafsson, han har Kevin på MSN Så att mm. han borde kunna kolla upp det mm. Kevin hade för övrigt en ganska tuff Hallskedja att man gillar att glida runt i Ja det är jag lite osäker på men honom Fick han någon varning för det eller? Nej han men han glider han runt är... privat i dem, Den tror när det är på fastboet <coughs> Och visar blingar ja, jag vet inte hur bra liv han hade utanför fotbollen Han var rätt ensam tror jag mm. Bra kille, fyra och en halv. Ja, nästa som kom in det var en harlinvärvning så att säga. Det var Valeri Vavajkåka, kamerunier. Ja, han, han tar nog trea på min lista ändå. Han gillar inte det? Nej, gammans. inte som fotboll. Alltså, han, han var bra på huvudet. Liksom. Skarv. Skulle hitta han på skarv. Och sk han skarvar ju på, på ingen. Alltså. Han, var ju, han var ju helt ensam där uppe. Och, nej, jag tyckte inte han var bra. Om man... Det var ju stenhåll på träningen, Man ville ju visa att man, man kände som att man var bättre än han. Det var ingen snack. Men det, det blev ju inte så. Han lyckades spela sen alla, alla matcher. lukta lite etta här då. Men vad får han i betyg egentligen? Ja, en, etta. Många en enkel etta. Enkel etta. <laughs> <laughs> ja, på bingo-språk. Känslan man fick av att han var värvad som någon slags referenspunkt som skulle styra hela offensiven. Alla bollar skulle gå... Upp mot honom. Så han skulle kunna suga fast dem. Om man var lite tillbaka pressad. Och han fick ju... I princip ett otumligt förtroende av Harlin att spela framåt. Han fick väl i alla fall 9-10 matcher innan det började bli bänken eller ens uh, bli utbytt. Men vad för facit på honom? Han gjorde inte allt för mycket. Tre mm. måljorda. Alltså, så, så här fel i en lagidrott på en hyfsad nivå har det inte gått sedan. Uh, Isaiah Thomas var general manager i New York Knicks och värvade in Stevon Marbury för stora pengar för att han skulle styra och ställa på Broadway. Gick helt åt helvete och uh, Marbury... 33 år idag kanske. Eh, Hur ser det idag i kinesiska ligan? Så det där där var väl också ett exempel som gick fel ja. i sladen. Ja. Ja. Och <laughs> lite liknande gick det väl för, för Vava då, som hamnar i Bäckby i division 4, och laget åkte raka vägen ner i femman nu. Så att, jag tror han kommer lida där i, i år. Mm. Jag tror han får vi se själv på... att han inte var så jäkla bra som den nu. Med, med, eller som, som han sa till han kanske att han. Jag vet inte, jag tror jag tror inte han kände att, att han var riktigt där han skulle vara kanske, att spela alla matcher. Men ja. Får man spela så ska man inte klaga egentligen. Nej, mm. ja, också En etta alltså för Valerie Ekoka som vi kanske får se på parkudden i sommar, ute i Medåker. Helt klart. Har de tagits upp till De är i femman. Helt sjukt. Nej men de har lite bra södra lirare Georgas och Storm och Kompani. Men Under hela ens uppväxt så har ju det stående skämtet På seniorfotbollen i regionen Vart med åker ja, var... Hör ni inte mig på det? Jo de var med i Expressen till och med Sveriges sämst, resultatmässigt sämsta förening Där både herr- och damlaget kom sist i sin serie Och hade noll poäng och en massa minusmål i målskolan Och jag och Alexander Jarska När vi gick på Skogsbringskolan På mellanstadiet så trackade vi alltid Anders Skoglund lärare där Gillade att röka pipa mellan rasterna eller mellan rasterna, på rasterna mm. <laughs> Mellan rasterna vi det är ju fan mm. <laughs> Ja, men på fast, fast i röpning <laughs> <laughs> Nej, men han var såhär Någon form av spinden i nätet mm. här är det En eldsjäl ut i, en eld i med medåker och... Kritalin i det här fallet <laughs> <också>. <laughs> <laughs> Det är möjligt, det vet jag ingenting om Men han har lagt i pipa Till det här Och det gick väl så där för dem Kul att det har börjat gå bättre för dem Jag lovar att Anders är en frekvent besökare på parkudden mm. Ja, de har förhört jävligt läckra tröjor Alltså medåker de har stilren svart dräkt med, med namn och nummer. Eller framförallt namnummer har väl alla med. <laughs> Men namn premieras ja, med, med på sån Ja, lite läckra tröjnummer. Någon av 74 och 77 och, och lite sådär. Så att, uh -huh. ja, Vad anser alltså du om tröjnummer rent, rent konkret, Egan? Nej, jag vet inte. Eller rent generellt kanske jag ska säga. Ja, då, då, dåligt svar på den frågan. Vad kör du själv i för nummer? Ja, det sa ju vi, 9 av 9. och den väger du släppa eller? Ja, men den vill jag gärna behålla. Jag hade ju 20 innan så Jag vill ha 9. Mm. Vi har eh, Ibrahim Tette Bangora kvar också. Nu ni ny, blev en AIKare som ä... AIK-lägret. Ja, de tror att det här ska bli nya Mohammed Bangora. Ja. Han var då, med nu, jag, har skit jag, jag, jag Gjorde ett bissa mål mot uh, Östersunds träningsmatchen. Nu har han varit hemma i Sierra Leone och uh... Spelat landslagsfotboll De fick spöa med 3-1 mot Niger I en kvallandskamp till afrikanska mästerskapen tror jag. Det var, det var Mohammed som gjorde målet också. Precis, och VSK-keeper Chris Colker Stod i kassan här för mig Eh, men eh, han var ju med i den här allsvenska eh, fotbollsbi det... fotbollsbibeln på Sportbladet som de släppte nu. Då var, var det de två Bangoras sitt stora stort reportage där. Så han, han mm. är håsad. Tete. Jag tror för att det är Lars-Olof Mattsson som är förbundskat i gammal östertränare. Ja, för, för det är detta också tror jag. Mm, mm. En sån här typisk svensk fotbollsgubbe som man växte upp med på fotbollskväll. Mm. Som tänkte, fan han hamnar ingenstans. Nu mm. tränar han i Afrika, coolt. Ja. Eh, vad säger de med tätte? Tette? Ja men det vet jag också, alla som har varit på Ypres Han gjorde ju, många mål gjorde han? 12 på 9 matcher. Ja det säger sig det, det mesta alltså. Nej men jag, jag hade inte skön, jag spelade inte så mycket med han. Men det var klart från sidan så var det ju bra som helst. Och vi gick ju bra när han kom så. Jag ska inte säga så mycket där. Men eh, som, som jag sa tidigare också, jag skulle gärna, jag kunde ha spelat på en kant också. Harlin, han kunde ju sätta in vem som helst där på kanten. Nej, han kunde ju droppa Ja, han, han ville ju gärna... Ja. ja, man kunde ju vara vem som helst. Mm. Anton Westerlund, 16 år, som, som aldrig har lirat. Typ. Högerytte, som mittback, då fick spela högerytte någon match. Och nej, men det känns som att han, han flyttar runt hela laget så det var oroligt. Där. Men var det någon glädje i laget under den här tiden fortfarande? Det var kul att spela en boll. Enligt mig var det inte det. Nej, de... Ja, men det är det vi frågar så. Nej, ja, men... Jag vet inte laget var väl så men han var ju rätt så bitter man inte fick den här chansen man, fick, man hade inte förtroendet att av tränarna. Men tätt gjorde du bra men jag skulle gärna vilja spela brev också där inte mm. vart fel. Nej. Hur många kon landar vi på till slut? Ja, ah, en svag fyra. Nej, han var bra, en fyra mm. En fyra. Så, ja. Så han landade strax bakom Kevin Ives där. Ja, summera listan kort 1 Etta Kevin Ives 4,5 K. Ibrahim Tettebangora 4K och eh, sist och eh, störst <laughs> rent längdmässigt <laughs> Valerikoka rent skärmmässigt <laughs> ja. ett KDL låt som heter World of Warcraft snack <laughs> <laughs> eller ja. eh, på tal om World of Warcraft Sådana spelare brukar käka pizza jävligt ofta mm och pizza, det har Nej, vi Nej, en fördomsfullt från det. Vi... Ja, men vi, alltså, vi slänger oss på fördomar. Spelar du det är Nej, det. faktiskt In inte. du heller, vad. inte jag. Men så vi har och många andra Köpingsbor gillar att käka pizza. Jag tror vi har, vi har en pizzeria per tusen invånare ungefär. Så att jag undrar om det är flest pizzerier per capita i hela Sverige. Vi måste ligga bra till i alla fall. Våste kebaben ja. med, kanske, eller? Ja, Köpings kebaben är ju ganska <laughs> mytomspunnen. Mm. Ja. Om vi kör ett kort varv varvet runt här. Vilken är eran favoritpizzeria? Vi börjar med sidekick, Danne. Den var ja, svår, men... Ja, den är svår. Det finns mycket gott att välja på. Men det brukar väl bli Latifa ligger nära till han som man hänger hemma hos Robin Eriksson. Så jag säger vi Latifa då. Ja, Jimmy. Eh, innan en till bytte ägare, jag måste säga att den här nya ägaren, han är minst lika trevlig. Eh, däremot så hade han fel i somras, vilket gör att man backar lite på en lista eh, som den här. Det var fotbolls -VM. Så hade det varit kvartsfinal där. Så frågade vad han vad han trodde om kvartsfinal som skulle komma. Då sa han att Argentina skulle ta henne. Och Argentina, de... De, eh, hade det, alltså, det de var torskade inte... mot Tyskland tidigare under dagen. Ja, exakt. Man hade redan torskat tidigare under dagen. Så att grabben hade inte full kon kontroll där. Då spelar det inte någon roll i min bok hur god kebab med bröd man producerar. Så att... Eh, alltså Roma, eh, som man käkar alldeles så sällan på idag ja vad svårt detta, alltså, alltså jag gillar Alforno, uh, nu vet jag att Degan uh, tycker att jag snor den här också liksom jag snodde gamle Ronaldo på, på bästa fotbollsspelarista. Men uh, ska jag säga någon så Alforno slänger jag ut för mig då, de har både pizza, uh, lite godare pizza och kebab som jag gillar. Ja, degan, smakar in den här Alforno-bollen i nätet och utser dem till Köpings bästa pizzeria? Ja helt lugnt blad, mm. det är absolut den godaste pizzerien. Ingen snack om saken. Ligger nära IP också. Kan bli någon kebab rulle Alltså kebaben är jävligt god. Alltså. Det brukar slinka ner rätt så fint. Alltså. Ja. Eh, själv jag står i valet och kvalet här mellan till och Verona- Verona främst på grund av deras pasta-alternativ som jag tycker är väldigt fint. Verona känns ju oerhört mycket 1990. Ja, jo, i och för sig. De har riktigt bra pasta-boll där i alla fall. Men eh, en till har extremt god... Eh, kebab med pasta så är inte, då är det inte pizzeria Nej jag nog du, du gå på det lite ja, mer jag får nog gå på kebab alternativ där du, lite mer du, sänkte på menyn. du sänkte ju en till lite grann så jag får höja det. jag tycker de gör extremt god kebab där Jag, jag plus. sänkte inte en till jag sänkte en trevlig bagare där ja. och hans kunskap. Eh, och där, dessutom tycker jag det är extremt trevligt att man möts av <laughs> två stycken förspitröjor hängandes bakom bardisk innan man kliver in det är ett stort plus för hela totalupplevelsen, så att jag säger en till på den och på tal om sådana här rekvisita blir man inte lite glad när man stegar in på ett hak och det hänger eh, fotbolls- eller sportgrejer där? Mm, jo men det bidrar helt klart till att eh, man blir lite hungrigare och eh, då köper mer. Eh, sen om det har någon form av vetenskaplig förklaring eller, eller inte, det vågar jag inte svara på men det är klart att eh, jag tycker vi är alldeles för, för sällan eller alldeles för lite sådana attiraljer runt om i, i bygden det finns gott om pizzerier i den här stan kan man ja. säga, också man tycker man kan hänga något? upp några lagfoto eller? jag menar, kommer eh, skulle någon på Alfaren och dyka förbi KB-hallen en, en träning en kväll och vill ha en tröja som de kan skicka upp så tror jag att Micke Nyrn är mer än lovligt eh, mot någon form av Kebabbrett då. lattografer på. Ja, så. exakt, med alla lattografer. I det låskaptenspinn. <laughs> den då ska man ha med en kebab med bröd kanske. kan jag säga. <laughs> Gratis pizza. exakt. <så. laughs> <laughs> då får man inte plats med den bindningen <laughs> vad, oh, vad ja. har vi för för såna här Fotbollsreferenser eller sportreferenser. Nej men såna här replikor hängandes eh, Runt om i regionen Gunkis nu... på på Krillan Hade, hade ju keys för ett par år sedan Ja det är läcker Nu lämnar vi nästan Arboga och Lite utanför det här vi, Det är, vi för det är inte det där du käkar pizza helt enkelt eh, Men eh, Roma har ju i alla fall En, en, en ganska gammal Ska vi ringa Köping... upp Honken Hammarberg Nästa vecka <laughs> så fan lista. Men Arboga. Roma har i alla fall en gammal Köping FF-vimpel hängandes där på väggen mm. och ett par diplom från gissa i basket också Ja, sen står det ganska stilla jag kommer inte på så mycket, mycket mer såna här grejer som jag vet att eh, Café Ritz i Kålsvar gamla Kålsvar, IF-lagbilder i alla fall det är ganska <coughs> förknippat med bygden där Kanske det säga. mest svenska exemplet som inte är liksom franchise eh, O'Leary's det är restaurang Mamma Mia i Unskildsvik där Peter Forsberg polare har skänkt en hel del grejer. Så de, de spelar ju mycket på det. Oje. Hur deras pizza är vet vi inte, men vi vet att det är väldigt mycket replikor och det har de ju, får de mycket cred för. Ja, jag kommer även att tänka på Vikingbar på Cosa var en sväng i i vintras, det hänger extremt mycket djurgårdsgrejer där och ägaren sitter och streamar hockey och kikar på storbusskär. Ja, Erik heter snubben, mycket trevligt, Servera svensk husmanskost. Mm. Så det var ett, ett skönt avbrott i, i ris och nudlarna. Mm, härligt. Vi tar väl en liten liten kortare paus. En cliffhanger till er som har hängt med oss ända hit är att vi ska prata lite bilar. Vi går in på lite mer, vi blir KK efterlyst här efter den här korta gängen. Yes, eh, avsnittets sista Jas och vi sitter här med, med Simon Degenfeldt, Björn Blomgren, Daniel Alfesson och Jimmy Blad och lyssnar på eh, KK Sports egen podcast som ni förhoppningsvis även kan lyssna på på iTunes. Eh, Degen, har det gott så här långt då, tugget? Nej, det är väl på rätt så bra. Mm. Man snubblar lite på orden men det är väl bara att på. Mm. Vi kommer in på lite mer blåljus eh, i det här programmet. Eh, vi har ju Degen vars, vars fars bil blev föremål för en hel del spekulation helt enkelt under förra veckan när, när din far Lars Degefelt eh, syntes på en tom parkering med armarna utsträckta och var vad hans Audi hade tagit vägen. I Bergslagsbladet. I ja, exakt. Och jag och min kompis Martin tidigare i vintern har ju faktiskt stött på Lasses Audi när den blev snådd för tredje gången i ordningen. Du fick tillbaka den, eller ni fick tillbaka men sen blev den stulen igen. Lidegan berättar lite kort om den här följetongen. Ja, det är riktigt sjukt. Alla kommer fram till mig och snackar om det. Jag har inte så jättebra koll på det egentligen. Men <laughs> som sagt, om alla läst i tidningen så har du försvunnit fyra gånger då då han, han inte haft garage han har alltid haft garage då, men nu verkar det som någon har bra syn på den och han upp den på nätterna antagligen då. och kommer in i bilen helt enkelt och <laughs> ja. kör iväg också ja, nej, ja precis och dumpar den på något avigt ställe i stan som, ja. men det är, nu har ni fått tillbaka bilen igen va Eller? ja det stod väl också i sinne att den blir hittad i Tyresö i Stockholm <laughs> Ex Första gången, gången är... igen och säga bad fan är det som händer. Men... <laughs> ja, <exakt. laughs> Första gången ni hittar den utanför kommunen. Det känns lite som en blåsning men jag vet fan. inte. Snart försvinner den igen så ringer de från Frankfurt och säger att de har den på flygplatsen där. <laughs> två styckade människor i bakluckan. Nej, <laughs> ja, alltså farsan är rätt över det där. Så han vill nog inte behålla den där. <laughs> Nej, ja, exakt. Men alltså ja, du har ju själv kört hem den en gång så att säga. Alltså, lite obehagligt måste det vara ändå. Ja, tydligen. Alltså, mm. men jag vet inte om man ska sätta upp någon kamera eller något. För att se vilken det är, men det är väl olagligt det också. Kör någon form av VPN-tunnel så du streamar. Hur det ser ut? Direkt från live från baksätet. Så du har det rakt i pc så. Ja, precis. Ja. Det skulle man göra. Tror du att eh, Lasse får behålla bilen den här gången? Eller? Jag vet inte. Nu snackar man så mycket om det faktiskt. Vad man ska göra. Om man ska panta ut den. <laughs> eller som man sagt, men... Mm. Eh, ja det beror ju på vad det är för skador på den och så vidare Nu vet vi inte så mycket Men det här är intressant Nu har vi pratat i ungefär 47 minuter Jag tycker vi pratar tre minuter till ungefär Vad har han vidtagit för åtgärder För att se till att den inte ska bli stulen igen då liksom, Och ändå har han, de lyckats ja, Han har haft rattlås liksom, Som <laughs> känns omöjligt att vända upp Men jag vet inte hur de har bärt de åt De är, de är räkla, rätt kalla i alla fall De kleva in i en bil så där. Förut var man ju Cyklar har man ju blivit av med i alla tider, men mm. bilar känns lite. Mm, lite Då har man tagit ett steg längre. Ja, det är riktigt sjukt faktiskt. Ja. Men, ja. Ha, har du regnumret i huvudet? Här? Ja, för fan. Ja. <laughs> Då kör vi det här. RBE 350. Ser ni alltså... -E, säkert på RB i alla fall. Ja. Ser ni en... Det är väl en, en mörk metallic Audi, va? Ja, den är nog, den är lite så rolig att köra. 300 ja. hästar alltså, Ja. Jag vet inte. Ser ni den glida runt och det är inte Lars eller Simon mm. det bakom ratten, så kan det vara dags att ringa polisen. Då är det bara att ringa Hasse A <laughs> ja, Exakt. Eh, Björn skriver även ut numret i bloggen där, sen så? Att, ja. Ah, okay. det, ja, okej. My mycket att blogga nu. Ja, exakt. Ja, hur har det gått ikväll då, gubbar? Jo, det har gått bra. Jag tänkte bara, Simon, om tjuven sitter och lyssnar på det här är det något du skulle vilja säga till honom? Nu när hon har han där fyra gånger. Ja, Passar i <laughs> Nej men Jag kan inte säga så mycket. Det börjar bli rätt så roligt där. För det, är mm. men det är rätt, rätt drygt också att komma ut och ta bilen ombord där vi Det fjärde gången. Kan inte vara kul för alltså... jag, jag tror fars är mer lack än jag. Så mm. Jag tror inte jag kan ta på mig så mycket. Nej. Ja, men det var väl det, var väl det vi hade att bjuda på idag. Vi fick väl in en hel del i kvällens avsnitt. Ja, vi hade inte tänkt snacka så här länge. Vi tänkte ju ta bort musiken och kapa ner den. Nu mm. blev det väldigt långt ändå. Vi mm. tackar er som har lyssnat så här långt. Och vi tackar Timo Degelfelt som gäst då. Och så hoppas att det blir fler gånger. Mm. Tack, tack. Ja. Eh, tack ska ni ha allihopa. Vi hörs igen om en vecka ungefär, hoppas jag. Skit på er.